Не придумала поки що, як бути з намистиною. Це найдорожчий подарунок у класі. На мене всі так витріщалися. Але що? Маю право. Це мій подарунок. Я стала посеред класу, підняла вгору Пандору і спитала, хто мій таємний Санта. Усі поржали, і ніхто не зізнався. Хоч майже всі розкрилися. Тоді я голосно подякувала йому, а Паша надувся. Оце мені ще ревнощів бракувало. А сам Христіон, яку кльову іграшку на ялинку знайшов. Умієш дарувати хоча я б на його місці подарувала з натяком який-небудь гель для душу, шампунь і мило. Мабуть, у неї вдома такого і немає. Тепер треба ще на браслет від Пандори зібрати, і буде повний комплект. Зробила пост у блозі. У коменти провалило стільки ідей кльових подарунків. Цікаво, Паша додумається почитати і підготувати собі список на мій день народження, чи хоча б на День Святого Валентина, чи на Новий рік. І все-таки цікаво, чи відкриється мій таємний Санта. Може, він не з нашого класу? І чому НАТА так таємничо всміхалася? Може, він взагалі не ходить у школу? А раптом він старший. А раптом це шанувальник із блогу. Але стоп, звідки він дізнався про нашу класну гру? На перерві, між іншим, сказала дівчатам, що це може бути хтось не з класу. І подивилася багатозначно на НАТУ. НАТА ніяк не відреагувала. Окей, спробуємо з іншого боку. Я тоді кажу, а раптом це багатий залицяльник із моїх фоловерів. Аська засміялася, аната у своєму репертуарі. «Зануда! Лолка, це не смішно! Ніхто тобі просто так нічого не даруватиме! Ти в курсі?» Тоді я розізлилася, бо чому це ніхто мені просто так нічого не даруватиме? І не просто так, а тому що я класна, і їм подобається мій блог. І ясно, що їм нічого від мене не дістанеться, бо всі знають, що я спашую. Я пишу про це в блозі. Постійно. Перед сном. Знайшла у себе в торбі ще один пакунок. Там був набір із дешевого гелю для душу і мила від таємного Санти. Дуже смішно. Дізнаюся, хто це підкинув при душу. 22 грудня Здається, я завалила всі контрольні. Не те, щоб мене сильно парило. Я ж не гера, але все одно якось тупо. Хочеться хоча б з десяток чи дев'яток, але не хочеться робити всі домашки. А моя схема не завжди працює ідеально, тому доводиться задовольнятися вісімками. Ну але що? Хай Ната париться оцінками, я своє знаю. Пізніше. «Сьогодні Аська спалила, як я пишу щоденник у шкільній бібліотеці. Але треба ж таки, їздив вам не сам щоденник, а те, що я сиджу в бібліотеці. Оце новина! Оце сенсація!» Вона ще так сказала, «Ти що, лолка, в бібліотеці забула? Прислали щось цікавеньке на тему блогу чи косметики, чи що?» І так ще хитренько засміялася, «Хі-хі-хі!» І руки склала на грудях, типу мене застукала. «Невже в мене така репутація? Невже я не схожа на людину, яка ходить у бібліотеку? Ну, час від часу ходити повчитися, чи книжку взяти почитати?» Я розлютилася і нагрубила з пересердя Асі, і заодно під шумок її бібліотекарці перепало. Асі сказала, що це не її справа, що я читаю у свій вільний час. І я ще так виразно підкреслила про «вільний час». А книгожеру гримнула, що якщо він так довго шукатиме все замовлене, то до нього учні перестануть ходити. А тоді розвернулася і пішла. Не хотіла, щоб Аська бачила, що я замовила. Це була Поліанна. Я люблю її перечитувати час від часу. Якось я навіть думала збрехати, що загубила книжку, і не віддавати її бібліотеку. Але потім передумала. Тим паче книжка вже така потріпана, що краще вже хай книгожери її клеять, ніж я». Але мені все-таки дуже хотілося перечитати на канікулах Поліанну, тому я вирішила дочекатися, поки Аська вийде. До речі, чого я не додумалася спитати, що вона сама робить поміж книжок? Вона ж теж не має репутації сильно вченої. Теж мені. І забрати своє замовлення. Поки я вичікувала Аську у засідці, отже ж розсілася. Реферат переписує, чи безплатний fi їй треба. Побачила – щось неймовірне. Мій Паша прийшов у бібліотеку разом із Тонькою з паралелі. Те, що Паша ходить у бібліотеку, для мене не дивина, але чого він припхався туди з Тонькою? Я не витримала і повернулася у бібліотеку, щоб з'ясувати у Паші, що відбувається. Застала таку картину. За столом серед журналів розсідає Аська і фотографує на смартфони якісь олдскульні розгортки. Книгожер хитається на драбині з горою замовлених книжок, серед яких краєм ока вихоплює потріпаний корінець Поліанни а Паша з тонькою червоний ніс сидять собі за мило за столом і перебирають підручники з біології. Я зайшла і голосно кахикнула. Аська підскочила, гикнула і закрила собою журнали. Як у неї це вийшло, досі дивуюся. Треба було сфоткати, але я була геть не в стані. Книгожер впустив горішню книжку, вона гепнулася на підлогу так, що сторінки точно пом'ялися. Книгожер скривився, наче від болю, або наче він з'їв пів лимона.